وا لولا عقد تم لسان يفقه قولي سوره الانفال ده قران حکیم ده سورته نو ترتیب لهاس سرا نمبر ده او مدننی صورتت دی ناازل شوي دی پس د صورت بخې نه دا په نزول کې اتېیم دی دا د صورتت د ترغی فی قتال في الله لکهرو صورتت ک راژي وقعلو هم حتىډته کوونه ف نه د صورتت په اول کې یو درې اووایر دي بیا د مومنانو یو پ اواب ژکر کوي او بیا الہ الامین د جهاد دफार یو شو قوانین ذکر کئ او مومنانو تا ادب ذکر کئ او او آداب تعلق لري د باب د جهاد سرا بسم الله الرحمن الرحيم یألو عن الانفال کوي د تاانه حبيبه پهباره د معلونو د غنیمت کې انفال ویل ل کږ غناې مطاب غنیمت مبارکه حبیب دایتا سنت په شوق څخه کوي قل الانفال فرمایي چې غنیمتونه لله ور خاص الله لربیه او رسول د الله لرضی علیه السلام اصل وجداوا حدیث فاق المسند احمد کے راوی جی او دا حدیث 100 کتاب نم ذکر کرے ابادی بن سوامت رضی اللہ عنہ ہی منگاؤ جو تھے امدار رسول علیہ السلام سرا اور بدر جہاد کے موجودم نو مسلمانان د دشمن سره ملا او صلی الله دشمن تشکاس ورکو نو بدرینو صحابه کرام درې جماعتو نو یو یود دشمن پسیو او ویسره قتال کولو او بل <سؤال> ړل واه غنیمت نراټول او درې مړلو در رسول الله عليه السلام په حفاظت کې ولاړو چې دشمن چرته تکلیف ورونرسي د دې درې وړو دو کې هر یو وی چې موږ د غنیمت ډېر مستحق یو هر ډلې ځان زیات مستحق ګڼلو نو دا آیاتنا الله رولېګل چې مال غنیمت د الله او د الله د رسول له او د الله رسول له سلام دا به د الله د حکم مطابق تقسیم وي دپدې درو ورډ روډو کې تقسیم کولو کوم ځمېدان کې حاضر وي او په هر خدمت د جهاد کې لګیا وې نو غنیمت کې دا عبره کبوي تپوس کيثانه وی په بارد غناي موخي قول الانفالو فرمایا غنیمتنا لله والرسول د الله او د رسول عليه السلام د فرضي دا اللہ دا حکم مطابق بے رسول اللہ علیہ السلام تک سیموی فتق الله دا اللہ نا او یری گئی پخفل طول امور کے واسلحو ذات بینکم او درس کئی احوال پخفل منسکیب ای احوال د الفت او د محبت او د اتفاق جوړ کای و اصلحو ذات بعیدکم او درست کای احوال په خپل کې ای د مسلمانانو احوال د الفت او محبت او اتفاق ہوئی وَاتِي عله وَررسُ لههُ ت بدارريو كيفي دله درسول دل إ كتُم مُؤمنين கታ ச ممنان கيታ ச ممنان إََّ مؤمنِنون الذيين بشக்க مؤمنان, مؤمنان, مؤمنان هغ كساندي اذا ذکر الله کل چې کړشي الله اذاذو کر الله هو کل شيات الله وجلت قلوبهم ب نو پهشي زړ ن دد وذا توریتهمايا هو کل چېلوشتشي پاغوي ونه د لوسیات وی ویل ر ایمان اور قران چه لستیشی د مومن نور ایمان سوا کیږي واعل ربهم یتوکلون او دای پحل رب په هر کې اعتماد بر وساو توکل کوي لذي کې اوصاف ګور د مومنانو ذکر کوي قرآن کی قران وری الله رایات کریشی ندئی په ارشی او دای ایمان په قوت او زیادت ک راضی ایمانې په زیادت ک راضی او دا اوصاف د الله دې یادې دوه کتاب الله لوستو سرا او غنو سورث نو کراغنی سورہ حجران سرولی کای سلور دیرشم او پنځه دیرشم چې کتاب الله او دین بяانيږي د مومن بکم شفاعت وي د مومن بکم شفاعت وي التوي وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم سُرع رعديات لكي اطشتم وَتَتْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ سُرَهِ زُمُرْ آيَاتُ لِكَيْدِرْ بِشْتَمْ كَمُومِنْدَ اللَّهْ يَعْدِيهِ دَدَ بَكَمْ حَالُوِ وَيْتَقْشَ عِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لَا ذِكْرِ اللَّهِ وردا د عارفینو د مومنانو متقیانو حال ذکر کئ یو جو حال عوام دی او دارنګی بيدینا مقتدیین دی ناغي چغي وای د الله د قران او دین او ردو شرو ټو فون وای چره وای د تا د مؤمنانو خوې نزیب دغه خو د مومنانو نه دی لکه معام قتهبي وي بعضې خلک شويغ چغې وي ال يشببه نو حقل حمیر او هغه د خورو د چغو سره مشابي وي دا طرقه قرآن نه د ذکرګړي تاسوله مخکم ی آیات تیر شوه معده کې درې تی و اِذا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ لَبُومِنَانُ بِالْقُرْآنِ دَوَرِيدُ دو شَرَذَشْتُر گنوخ کی بویږي داسې ني ویری چې به خدا شو ټوکو نه وي او لوان تو په فراغ داکی تا بلې نه کول نه خو لې و دغه ترې د اهل باطل دی. الذينه د هغه کساندي یقیمونونه سولاته پهابدي کوي په موځ واړه وخته موز دغې د فرایز وااجباتو او د سوننو مستحباتو سرهدا کوي و مما رزه قنا هم او د غمال نه چېې تزه کرکړ ون فقون اولائك هم المؤمنون حقا تغصفت على ام ذي مؤمنان دي حقا وګورکې کتاب الله د ویلو او ریدو نور څه اجر نه ودان لیک دې تاسو له دې میات کی وي چې په چا باندې د الله کتاب لستې شي نزادت هم ایمانن نورم ورثے ایمان سے واکھئی دا ایمان د زیادت کتاب نے بخاری شریف کی کتاب الایمان کے راغلی و یوساحابی جي ببل صحابيو کتو نو دسلام و مصافہی نے پس به وی رضا نؤمنو ساتن لک بد ایمان مخبریو کو نو به قران وی بلبور تھا وګمی ودا اوس دی ایمان خبري شروع دي ادي ایمان خبر اوري دوسر ایمان بڑھاويږي اولائک هم المؤمنون حقا دغه صفه و علهم دائم مومنان دي په حق لهم درجات عند ربهم زید پار درجات دي پنس درب د زی وَمَخْفِرَةٌ أَوْ بَخَنَ بَيْدَ دَيْدَ قُنَاهٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ أَوْ رِزْق بَيْئِزَة مَنْ أو أولماء لكي إذا سمعت الله تعالى يقول رزق كريم فهو الجنة قران کې جو او د رېدل چیرز کې کریم ذکر کو رزق سره صفات د کریم ذکر کو نپوه ششدا جنت دے جيروسیا سنو کې الهلال مین د بدر د جهاد حالات ذکر کئ نثر لري پوری د غزوه بدر حال نه کما اخرجک ربک من بیتک کما اخرجک ربک من بیتک وردہ حبر دے مبتدائی محزو فلا اے حالهم هادیهی فی کراہت ما وقع فی امر الانفال کحال اخراجک من بیتک فی کراہتهم ع بعضی دغ مخک اصل <سؤال> لو سره لږ و اصل هوذا ت بين کوم کم خجه خرب کا ب یا دا او تی الله ورسول کا اخجه ل قسمنګه چې ریسې او تاسو لره حبي به رب کفستا م بکه د کورستانه د کور نهاددي یاخود الله د هووي ولی السلام داستووبنی پورو مدی نه مونهوره کې یا د بیت نمموار مدینه ده ځکه ټوله مدینه د رسول الله ن ه السلام داستوګنیز او لَكَ سَنْغَ رَيْسْتِهُ تَعَاصُ لَرَ رَفْس تَعَاصُ دُكُورُسْتَانَا بِالْحَقِّ پَحَكَ سَرَامُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ او بِشَكْئِ وَدَلَدَ مُؤْمِنَانُنَ خَامَخَا بَدْگَنُنْ كِيُونَ دیتاو ایک کراحة تبعید بدگرن کیو خفاو تبعا نو نو کرہ حت تبعید ایمان سرم منافی پرو گنی. یا بازی چیونس کی سر منافینی لکه ګرباز شړې تبعن فروجبانی بدغن ته غنی زکا سنا شمشکای یا باز د دې چې ونس کی سره خوګي او روجا نسې د الله حکم پرخه کراحت تبعی داد ایمان او طاعت سر منافینی نلکارہون کی دې دې کی کراہت تبعیله اصل کله الله حبیب مدینی منورے ناروت ہے او د کافلی د کافرو د نیو دا کافله یو غټ مال مشتمل وا او مکه وال پر دغه وختول محاربین کافرو دا مال جان ټول د اسلام مخابل کې لګې دو نو کافلو او بغیر د نیټې نه داتوار لخرې الله را جمع کې ذې قافلې مشروب وسفیان اغله چپه تووله کې د چي نوموندنی او پسې مسلمانان روغ دي ناغمکین مکرمه ته خبر لې ګلو مکی مکرمه ته خبر دی غلوب چې زموم د بچاو اراده موي نو زموم د حفاظت د فار روزه اقدس مندر لار اختیار کا او لاړو مکی مکرمه توت او 1000 لخر د دا کافرو داد دا کافلی د دا بچاو د فار راغه او دا دواړه لخرې د بدر په میدان کې بينيټه الله ملاو کې او ایټول شرمایه دې قافله پنځو زر درهماو دینارو اے پنځو زر دینارو ندی نډې مالیت جوړې دو یجاد لونه کفل حق دی جگړې کوي تاسو سره په حق کې بعدما تبَیَّنا پس دې نه چې حق سرګن شې وې دې کأنما یصاقون الالموت تبو ویګ دې راخ کې شي مرګ تا واهم یازرون ودې ګوري واذ یعدکوم الله یاد کاغوه چه واده کدی و سره الله احدت و افتینی دیود دید و او ان انها لکم چه دا بیشک تاسو دا پاردام یا قافلا چه پیولوی مالیت مشتمل دا او یاد لخ کرد کفارو و تاود دونا و تاسو خوخه گنلا ان غیر ذات شوکتید تدع بغیر اسلح والاک تکونو لکم شتا صدفاراک ویرید اللہ واللہ ارادل اللہ نحق الحق قادا چه ثابت و مضبط کی حق بکلماتی ہی پخپل وعدو سرام پخپل حق مضبط کی وَيَقْتْوَ عَدَابِرَ الْكَافِرِينَ او پری کی کٹ کی جرد کافرون لِيُحِقَّ الْحَقَّ دِرَ بَارِجِ سَابِتْشِ حَقِّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ او سرگن کی باطل سرگن کی باطل والد باطل وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگر که مجرمان د خبره ب ګړي اس تغیسونه رب بدر په میدان کې د الله هوويو صاح کې عام الله ته جړل د هغه جړو د فراد ذکر دی دی کې فرماي د تغیتونونه کله چې کولو ربکم کوم رستاسوطاب فته جا بله کوم نوله ستا سوفرات ق بولکړیو او رې قیم فرمیل ی الې مددو کوم دا چې ب شکه د مدد کوم تاسو سااره ال فل م کې په یو زرو سره دمللاکو نور دفین چې رازی شریف کې عمر نل خ رض اللان هو فرماي وإذ الله حبيب چې دبدر فرز مشرکانو ته قتل چی جوړ او دی سره مرګري دري سوا ولس مسلم شلیل کداشل فاز راغدي واصحابو سلا سمعا و سبع عشر رجلا دري سوا ولس مرګري بل الله حبيب قبله ته محكوم اے دعا کی قبلیل مخکول مستحبی ابے لا سن مبارک اللہ لغو اوجعو او غورول دعا پر شکل کی او الہ الالمین تے فریاد کولو او دا سی فرمائل اللہم من جز دیما وعدتنی اے اللہ کما وعدد اکڑیا غما سر پورکی اللہم انتہ لکھا ده العصوابہ کہ داڑھلد مسلمانانو جد کافر دلاس شہیدان کل لا تُعبد فی الارض نپزمک کسو کبادت کی کولو علب دی پاتنشی جڑ دی قبلی لی مخو حتی سا قطور داؤو ان من کی بے ہی دوگو مبارکو نسادر مغرزی دو دو غو مبارک و نادر ور غرزیدو نا ابوبکر رضی اللہ عنہ راغ او سادر را وا وسو بے فو غو مبارک اور او د شان خپل سین سر را جو و یا نبی الله کفا کا مناشدت کرب بس تا دا نا اوستا استادا جڑا کافی دا چتا رب لو کا الله بو وعد در سر پر کی ندا ایا چون الله رولې گل چلا وایتا سجڑا و فریاد را زمادر فرا ليغم 1000 ملائک را ليغم اسره انفال کي غيشكال او جوابو نشي چل تدريز ور ذکرم بهو پينزو رزق زرزک پينزو روزي کرم نه پهماج الله الله هو نه د ګزول الله د امداد لرا د هو ظمیر د امدادتهاجې دی چې غې ځکر مخک انې مومد دوکم کې تیر شو نه د ګزول امداد لر الله الله بشره مګزیره او خوش خبري والې تمه ان نهبي قوبکو مدی لپاره چې مضبوطته مطم او پاه همشي پهلیشته والله وررن الله په مدت کولو کې د مکو عليهليږلو ته محختاج نه د ومن سر إله من عند الله نه د مدت مګده الله د طرفن د ان الله عزيزونه حقي ب شکه اللهغا لبد او خاول د حکمتتوننو اګوره 1000 ملائک راغلی دي او دای باخای د په بدر کې لړاو شوی دي مسلم شریف حدیث ته یو مسلمان د کافر په سیمنده والی نو مخې نه دا سي आवाज و اورید د کوړي او دا اسا وازه و اورید او اقدم خيزو دا چیوی کتل بس مشرک مخیل اپرو تو نداعن سواری الله دا اللہ حبیب تے ہوئی دا اللہ حبیب وردو ایسو دقتر اشتیعا دیویلی ذالکا من مدد السماعیت ثالیسا داد درے مسمان د ملائکو مدد اللہ را لگلے دایی ممخ کی روانو پرشتو با پکوڑا سو کوالو او هغه به قتل کو د درې مسمان ملائک راغليو نو او یا کسانې چې قتل کل او وه په پټه کرا وسل او, او ایشنګ په صحابو کې بدرين ډېر لوه مرتبه لري نو کم ملائک چې بدر تراوليو د زین ډېر لوه مرتبه بخاری شریف کې حدیث راغلې جبريل عليه السلام نبي عليه السلام تراغل و ما تا ما تو عدونا اهل بدر تاسو اهل بدر څنګه شمیري قال من افضل للمسلمين دغره مسلمانانو نه جبريل عليه السلام او كذلك من شهد بدرم من الملائكه تاسه غ ملائکم په ټول کې غره دي چې کوم بدر تا د سید العالمین د مدد د فارغالو امام بخاری کتاب المغازی کی دا حدیث ذکر کړي باب شوهود الملائکه په بدرن د بدرینو ډیر لوې شان دي او دا الله دا رحم دې چې شاله ور کوي وای بدرین صحابه او ته الله د رحمت په نظر وکړ ايه عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وایڅ چې کوي بسم الله درته معافي دا تا مننه دګنيشي الله یاز بالله ګناهونه کوي الله دمعافي اعلان ورته کړي ای دی غشي قومنا عاصا اے صحابه کرام چتل نو بدر کے مناسب زے کافرونی ولو غراوزہ کی سپو ایک نو محلے وقوع بدر تذکر کے مناسب زے با نے کافر قبضہ کڑے ہوا زکہ جم پورا مہارت واڑی دا هغه لړاوي دل دی مناسبه مرچي بغوري ابو غو باندې مې قبضه کړو اپ ابو غو باندې مې قبضه صحابه کرام ته د غسل ضرورت وو د جنابت په حال کېو زكدس کلوب نو غسل بکمځه لي دله کې ودا خیالات راتل چې خو جهاد دې او کې تاله نو کو زه شم نو پدی حال کې وسنګ الله سره میرا وېګم زخود جنابت په حال کې دو علا مدد راولې ګلو ایو خو چې غم بیر شي نو خوب سړي نه ور او غمزه ده که لغن تی خوب اکنو اغبوش تی لرشی لنبه جهاد ده ده کفار و لوی تی اداد ده یوخو اللہ پی خوب راوستو حدیث کراغلی دیده حدیث ده ده مصنع ده احمد صحاب کرام وی ل رځ اللهان هوئ والله قدر رتونونه وما فينا الا نمون الا رسول الله ص الله عليه وسلم یصللی تحت شجرت یب کې خ اصبحمونږ کې دا بدر پشپ د شو یو رسور الله ل ساف تر سبا پورې و خو دې د الله د اوورپې ذیکي ذی ذکر کوي ای وی غشی کوم نو عاشا کله چ پټکڑی وای تا سو الله په جوټی د خوب سرا او په فر کالای سرا امنت مننه دایو امنو د الله د طرف نا ا ابن مسعود رضی الله نوې ان نعاس فل قتال امنت من الله تعالی و فصالات من الشيطان فجهاد کی کچاله جھوٹوار لا رداد اللہ در طرفنا امن دے اگر په په درس کې د شوې بای تاسو نه داوي په باجوي په مامه نه سکی نه نازل شو اي امانش د جنس د کوته د ویرا څنګه سکی دا راوې ددا شیطانيه سراتوي چې مزدید دنکار د دزکړه میدان دے خلق سورة سورة ازدقل سورة سورة ازدقل و تو دویب و ينزل عليكم من السماعي اورا نازل کل والا پتاسو باني من طرف نماء نبو ادب در پشپ باران وریدو د صحابه چې کوم ځای واغ شګا باران سره کېناスタ او د مشرکانو زه دا, مشرکان دا سوت شګنوال ته ټی جوړی شوي ليو توه هرکم به د پارا چې پاک کتاب سود دی وبو په زری و يو او لری کی بوج د تاسو نارز شتوانه اغفلت وسوسد شيطان وليربط على قلوبكم او زيد فارس مزبوط والرا والاستاش فزدن ويثبت به الاقدا او مزبوط كي قدى سر قدمنا ذبي ضمير يادم او تراجيد ای پشک باران ورد و نویل پی قدمونا مضبوط شل جماع شل یاد بی هی زمیر دی ربط تراجیده زڑچ مضبوط وینو قدم تابیده ویو ثبت به اقدام او مضبوط کی دی او د باران پزری یاد دی ربط پزری قدمونا اهلا الْعَالَمِينَ باران ان رو وَرُولُو عاکموسهاح کرامو چې حالت د جوابت کې غې غصوکو او دبو د سکلو انتظام اهلا الْعَالَمِينَ جوړکو ځکه د ب ځمکه بعضې شې شي دي او بعضې غروونه په پ داسې د ش دي چې ته ن چا د شږې ډیر جوړک تازه یلی یوحی ربک اِل الملائکۃ یات کا غوخت وہی کڑے وستا رب ملائکۃ انی معکم چی بیشک اذذ تھا سوسرے انی معکم ای معینکم زتا سوسره مدد کوم للمؤمنان فمذبوط والیک فثبت الذين امنوا نمشبوط کوي هغه کسان چې مؤمنان دي سالقي زرد جواب تم فی قلوب الذين كفروا الرعب واذلون دهغه کسان او کی چې کافر دي رعب یرا ویعرف ستوی دا بار بار رازی ای او هو امتلاء ج ټول د یاې نډشي املا اوقلبي منخوااب د ترو فېقل ا نو و په سوټو بانې و د پاسه د یعنی په سرنو ووه د سټ د پاسه سروي فضرب فوق الاعناق وهيديد دا فاسد سوتونو یعنی پسرو دوی وای یا فوق په معنا دا علاده اکرم رحم الله او فضرب فوق الاعناق ای علل اناق فسوتونو وهيديد فسوتونو ڈای وحی پسوٹن باندے ودربو منهم کل بنان او وحید دے کافرون کل بنان هر بند گتو ایلا بندونا تے کٹ کئی چپدی اسلحن نیسیو مسلمانا ان وجنی وحید دوینا کل بنان وحید دوینا کل بنان ہر بند گتو اباظ علماء د کل بنان معنا کړي الجسد كله طول بدن دی وهی ذلک دوی دی وهل بانهم پدی سبب چې به شک دا کافر شاف قلنا هاي مخالفت کړي د الله او رسوله د رسول د الله ومن شقیق الله ورسله چا چې مخالفتکو د الله درسول د الله فن الله شددي د العقاب نو ب شکه اللهڅخظابوا د ب ش اللهڅخذا وال د ظم دا, دالكم دا ایقولو ظالکم و ایدا عذاب دستا سو فزوقو نو و سکای و ان للکافری نار شرذ دینا چې کافر د فاره عذاب دورم دو ده ایدا دنیا کیم سزا و سکای د قتلولو او فاخرت کیم در لور ده یا الذي نه آب بنو ایمان والله دا لقيتونله نه کفرو کله چې میلاو شيلاغ کسانو سره چې کافر دي زحفن ش رحمد اسممانې ررحیم اوله معنااکئ زاحفن په میدان د قتال کې ملاو شوی د هغه کسانو سره چې کافر دي زحفاً پا میدان دا جنگ او کتال کی فلا تو اللوهم الادبار نماروی دویت شاگانی او زحف اصل کې نماشو مخڑ فوسو تویلے کی گی اگن علماوی زحف وی هوت دبیب داسی رورو کا رورو قدمه خوشتو تاوي ديوانه امام قرطبي وي الزحف الذنو قليلا قليلا رورو ور دي کې دل او بیا هر شوق چې روان وي فجم کې نو دتا زاحف وي هي دې دزدي ني قدمون علي ز کد جهاد قدمون ټول د پرهيز اټول د سوچ او فکر وی قدم ډېر په پا فالو پرې زبان اخلي د زحف په لغوي معنا دا و او علماء مختلف تعبیرات وکړي ای زحفاً ماشين لقته عليهم پدا شحال کی جتلن کی ای ددئ د قتال د پارا ددئ د قتال د فارز ای فلا تو ولهم الادبار نو مان و ادویت شا غانه کافر تشا کا و ایمه و من یولہم یومئ ذبره او چا چو غرذول دی کافر تپت غرزمان شاق او میدان والله پرېښو الله مرې ف کطال مګ دا چې د میلاان کوون قتال تا او متح زن یا راپې ووسکی دونکې د اافیت ډلی د مووماننوط د د دو صورتتونونه الاوه که د ب ل پنییت چا دشمن ته میدان پرېخو د شېوه په شوي د اښته شوي دی بخوا بمن الله په غضب سره د الله د طرفنا وواو جهن نه موځې د پې کېدو د د جنم دی و بصلل م او ب د جنمځې د ورتلو دو سوتونې مستسنا کلل میدان د قتان نتیخ تکول گناه کبیر ادا اگر رسد هغه تفصیل را رواد د جسم را کسانو بتیخ تر نه کینو ابتداء د اسلام کی یو په لاسو او اوس یو په دو دی کدی یو د ور نه سیاوشول ابیاس اڑی تیغ تو کار نو شرعا ملامتیا بیا پر شران ملامت یا نشتا اے متحرفا لقتال دی ته وای چہ لاطي اختد بوز دلی فانیت نہ مگر جنگ لس هنر جوړوي یا حملیو کا اکافرو کافرو کی کسان قتل کل زده واپس دلی ترازی لاطي اخت نہ د خود خپل کار وشتو وز بیا خپل دلی تزار نہ رسوي اامام قرطبي او اصل کې تحرف ستوې از زوال ار جههت الاستواء اد ا غت رفض الاستواء برابري کې دل دو فل متحرف من جانب الى جانب لم لمقاعد الحرب غير منهزم یو طرف نبل طرف لاوری خودے سے جنگ لچل جوڑائی یا حملیو کبیا ڈھلی لرازی چینب زان سره مدد واخلی اب یا بدے حملیو کی دین ایلاوک چا تیخت کا تیخت اوکا ندا گناہ کبیر دا ابو داؤد شریف خراجی عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی موږ د الله حبیب په جماعت مجاهدینو کې لګیو نو بس سوجحاتو او د غړډه میدان پرې خونډر خفشول ويمو خدای په غضب کا کرش فقط با ابي غدو بن من الله صحابه قرآن مخېلو د دې دې دا ير نن مدینې ته راځل چې زبخلق پی غورو نه راکئ د دې ریچره موږ رسول الله عليه السلام ته ځان پیښ کو نو کوم د پارا سټوب وی خو فا ور نه زوب بخبل طرف د دې شپې په هېار کې را ل د سبا د مزنمخ کې د الله حبيب تلا رکھے ناشو رجا الله حبيب را غټول ور تر افاسې دل دنا نحن فرراور دله هبي به غبولند د خللا دي د ټول ورته ويمونږ غ ډلو چې تښته موکي دله حبي ورته و نه لا بلندم ع تاسو تاڅخو لزان را رسول دی او بیا بهوه په ج حته ضید پهنهونه وې موږ را ندې شو د الله د دا حبيب لاس مبارک مخکل کل فقال انا فیت المسلمین یزید مسلمانانو ډلې ما ته بازار را رسې د الله حبيب کدا چې چانه څخه کمزوري نن موږ تاسو کو چانه څخه کمزوري او شرما وي او غوږ او تسلی ور کړي او غته داټ ګیر نه فلم تلو فلم تلو همم نولوو قتل کړي تهغوي ا دا بدر کې تاسو کا ف نهدي قتل کړړي ولاکن نه الله قلهم الله په خپل مدته قتل کړړي دي ات شو پهې مسللت کړي وي وامارم ہے سید رمتا او مشتل کو لتا کلچلی مشتل کڑیو ولکن اللہ رما لیکن اللہ غزاد سے چ مشتل کڑیو او واشکی د کافر استر کو ترا رسول د بدر په جہاد خلاف لا حبیب یو موټه خار را واغستی او کافر طرف تے ورغرزولی داسه کافر فاتینو شوش شګستر ګل لانړې اوه پسور شو او مسلمانانو قتلول مسلمانان وی قتلول او حدیث کې وړه داسه الفاظ راغلي دي د الله حبيب داسه فرمایلي د الله حبيب لا سونه پور تکړو فرص د بدر ويربك دا ند مسلمانانو دې کافر دلاس شهیدان کړه فلن تعبد في الارض ابدا نو هرگیز عبادت و دې نکړې شي پزماکه کی هميشه جبريل السلام ورتوي يومته خار را والا او دې پله دباشم مشرک نو چې دا غست تر ګولاونو رسېدیو دي دی پوزنه او بس شکاسته وړو ومرمې تھا ازرمې تھا آیات څ سوچ کاوي یو فله دا الله حبيب تھا وشتل ثابت کړ او بل فلت نفيکل نزلت علماء لکھیلی اے دا الله حبیب رمی کڑے کا او وللا رمی کڑے خلقا و ما رمتا ذی کلفو کا وشتل نو کڈی حبیبا ا ذ ر وشتل کڈیو دغور اسباد دربي ورثاو کو زقدر الله د حبيبنا اد الله سنا عائشه کې ورغرزول او نفی في زكاو کا چر رسول سترګو تدای پوس کینو ولکن الله حرم لكن الله غزا تو چويشت لکريو او رسولي وي سترګو د کافرو تا والبل الممن نه من نه او د دپه چې حسانو کې په ممنانو من د خپل طرف نه بالا ح ااحسان خ الله سمي عم ب ش الله اودون کې او پهوه د ظم اشارهدي بالا احسان و ان الله बेशक الله موهنو کې دل کافرین کمزور کونه د مکر د کافر لرا ایچ بالمقابل ایمان قوت وی نو الله د کافرو کم کې کمزور کای انتستفتحو کچر تاسو فتح غوار ای فقد جا اکم الفتح نبیشکر اغلی ده تاسو تفتح یا خطاب مشرکانو ته او پس بیلی د تحکم و ارتویم یه روی تاسو فتح غوار ای بس فتح را لده علماء اولیکنی کلشی ده ای راوطل دبه در جنگتا ندکابی شریفید غلافون سر راجون شلسرون وردن نکل بی اللہم منصر آل الجندین و اہد الفیعتین و اکرم الحزبین یا اللہ مدتو کی پدی دوارو ڈلو کی دوار ڈلی زان ورط دمرا غرخ کاری دو ازان ورط پا حق کاری دو. ادا الله <سؤال> حبیب الایاز بالله اور سب فنا حقकारे دو ادا ملما ذکر کړیا بو جہل چې کلا بدر کې ملاوي دو نداسي دعایو کا اللهم ربنا دیننا القديم ودین محمد صلی الله علیه وسلم الحديث اے اللہ زمون زور دین لے او نبی علیہ السلام نوے دین روڑے فا ایو دینین کانا احب بیلے کا و اردوان عندکا فنسر اہلہو اليوم کم یو دین چیدر تا دیر محبوب دے او تا پی دیر رازی نداغی نن مدتو کام نلاو ای بس فتح غوار ای فتح که فتح <تصفح> غواری نو بھقد جاکم الفتحو تاسو ته فتح رالا فیسل غواری فیسل رالا و انتن او کم نکی گئی تاسو زماد پیغمبر د جنگ او د دشمنینا فهو خیر لکم نداب غروی تاسو د پارا وئن تعود وكواپس کی گئی تھا سوزما د حبیب مقابله تا نعود نو موږ بیا واپس کیږه زاد رکھو ولن تغنی عنکم فئتکم هر گیز د فبن کتابه نستاس وړل شین زرا برس تک زرا برس عذاب الله پډې لري ډلې او لخکر او خلاصې ولو كثرت اگر خدا ڈل ڈھر وی ورن اللہ مع المؤمنین او بے شک اللہ مرگر دم مومنان لے یا ایہا الذین امنوا ایمان والے اطیعوا اللہ ورسوله تابیداری کہ دا اللہ اور ما دا, دا اللہ اور رسول دے <تصح> و انتم تسمعون او تاسو قران اورئ چې دا الله او د رسول تا ثابیداری غوره فرز ده قران اورئ سمره در درکئ چې ګور زما او زما د رسول مخالفت نه کوي ولا ته کوو مکیږي کلذینا فشان دحا کسانو قَالُوا جِغَيْبَ خُلَوَيْلِوا سَمِعْنَا او ری دلی دی مونگا وهم لا يسمعون او غی او ری دلی نو و ری دلد تدبر رود فکر کل فکر کاللذین قَالُوا سَمِعْنَا دینا مراد یهود دی منافقان دی یا مشرکان دی دری والا خبر مفسرین و اي تش دغه غوونو ریزل کړيو حکم او دل چې معتبر دي نو هغه او دل نو خړي وګوره بیا اپ کې مؤمن دی و یهودو منافقانو مشرکان اونته مو جوړه ګا هر وه په خلويزه تابداري وګوره د هغه اثر په امار کې نشته اې کی اوسله پخلی وي مسلمان نه مسلمان وشکل د اسلام خلاف ده غم خادي او ناس تفاست او ظلم دي د شريعت خلاف ده نو تش بده کی چې دی وای مسلمان او ما ده الله دین قبول کړي دي دیو جنازت مفسر امام قرطبي و فدلت الایه تو على ان قول المؤمن شميت و اطاعت لا فائد تفيه او مومن په خللووي ماور یدې دي او تا بدارم دی کې فید شته ترسوو چې دی د الله دا واامرو په بنددي او د الله د نوونې ځان دي ساتللی چې دی په خللووي او په ژړ او په عملو کې ټوله فرمانی د نو دا خوو په منزلی د منافق دی ان شر الدواب دی یقیناً بطر د زند سرنا عند الله د الله په حکم کی او دا اللہ پا فیسلی او دن کی اسم البقم اللذینا کانا او گنگیاں ناکسان دی لا یعکلون چه اقل نلری اے دا حق نا کان دی او دا حق نا گنگیاں ولو علم الله فيهم خيرا او كما علموا ولا تظنوا انهم بخير طلب الحق او طلب الايمان لا اسمعهم نخامخاورون بيو دويتا او رذل تددبر او رذل قبل لو ولو او قاوروا لدويتا اولا لپتا وجده کی خیر نشتا لتولو نخا مخاوڑ دل بوی اغوی وهم معردون غیب او غیب وی مخلون کی یا ایوها الذین آمنو ایمانو آلو استجیبو للہ وللرسول قبولو آلو کئی دو حکمون دا اللہ و دو رسول الله علیہ السلام ا د کوون کله چې را تاسو لما هغه سرته چتاسو کوم چې تاسو جووندي الله رسول مو هغه شه جوونتهه بري نو د الله د رسول خبر قبوله کوي ایلی ما یوحی کوم نس مراد دی شہادت مراد دی اللہ وی شہید مرن دید اللہ اپنی زوند دید نگو را اللہ و رسول موی علوی مرتبی دی شہادت ترابلی نو دعوت دا قتال فرضی قبول کئی یا تی قرآن مراد دید گو را پا قرآن سڑے او په جهل نا پو هید الله پنیژ دی مړ دی یو سړی ژوند دی خو د سره د قران علوم نشتا د دې د الله پنیز باندې مړ دی ژوند دی کیږي سړی په قران باندې دیو جنا بازم مفسرین اورته یو شعر ذکر کړي ویلا توجبن للجهول لا تُعْجِبَنَّ لِجَهُولٍ حُلَّتُهُ فَذَاكَ مَيِّتٌ وَثَوْبُهُ كَفَنُ اے پتا تاج جب کی دیوان چای ناپوها لرخ کل جوڑت دم این ایمانشتان دنشتا آتا شاہائشتا جوڑے چھولے نویددي د اخپله جوړ په تعجب کېنا چې ایفره کمتون دا خومړ دی وسهوبو هو کفنو او دا جام د د کفن نګه جاحل چې د قآو سنت دولومونونه نا خبر دی د مړ دی لکه مخکې د لسورې نام کې تیر شو افمن کان نه میتن فهنا هو ارا غسو چه مړو جاهلو دی مانو دین خبرو نو مونږ ژوند له خړې رې یا مراد دینه جنت ته لما يحييكم دینه مراد جنت دی الله او دا الله رسول مجنت ترا ولي هميشه دو خوشحالو دو ژوند یا مراد دینه غولوب دي لي دي یا سړی ته ژوند ملاويږي او جهل هغه مرګ دی وګوره دا آیات ته چې الله او رسول دې را ولي نو جوابد ده فرض ده لکه مخ کی در لتیر و سعید ابن سعید ابي سعید ابن معلا و رضي الله نو بخاری شریف حدیث ته و ما ممسکولو پهجممات کې د الله ح روبللم نوما دا قبللوکو نو بیا رالم ما د الله حبي به ما ممسکوو تو د الله کتاب نه دی ېیدې اللهزه وجلله و استجیبو لله ولیر رسولې اذا دا لما ی ف کوم د الله دا رسول دعوت به قبله وي چې را بلې موهستته چې نو مسله دا د کې او می په اب اوازو آواز و كن مزبف ظفریزی او دې بد الله <سؤال> در حبیب دعوت قبلی احناف علما بس بسمز مات شعباب کای شوافی باز شوافی و مات منه زکه مس خطو له الله او در رسول صاحب جاری و نو د کومس پر خوشت بل پل خونه دے لاړ د الله او در رسول پتواعت کې وردن دن نه دے د الله او رسول فتوات کی ور در نظر حضرت الله محفی ابن قیم رحم الله ذکر کړي ای فرمایي الفوائد کی الفوائد دای بهترین کتاب د دپازه یا ترو سب سیرونه کړي دا وایي و دا ايات پهصور موربانې متظم من ل یو دا چې ان حيات نافاع ان مع تفصلو بالجابت للله ورسولی کوه <تصفح> ددی د خبرو ته سوچ کوئ دی اياتې یو خبره دا ده د فدي جون حاصلیددي شي د الله او در رسول په حکمونو منلو او اوامر دي نواهي دي الله دې راولي شي د دا اوامر را ځا کاو نواهيو نه ځانو ساتا دته کې زما ژوند دی سب شي نو د الله او در رسول خبره باندې نو چا نشي د الله او در رسول د خبره باندې د مانولو توفيق نه نه ملاو فلا حیات الا ذا غجن نشتا او دا غجن د زنا اورغون دې بيوي فل حیات الحقیکیت او ایوا هی حیات من سجاب لله والرسول صلی الله علیه وسلم ظاهرا و باطنا حقیقی د خل شوق چې د الله او د رسول خبره مني ظاهرا نم مني باتن نم مني نفها اوله هم له دا ګوره ژوند دي اگر کمره شول و غیره هم او نور ګوره مړي دي اگر که بدرونه ژوند دي ادي پر ګوره دا پاک ژوند بکاملې کی پس سم رشد الله او د رسول د حکم نو قبول والوي اے اللہ و رسول گرمونگ ایمان ترابلی مست مرابلی روجیت مرابلی زکاة و حجت مرابلی دو قرآن او د دن علوم تر مرابلی فمن فاتحو جزء منہو فاتحو جزء من الحیات چانچ کم جزء خود شو نتغم رجون دینا مکمل دیم پورا دا مزیجون بسیوی دا الله ټول حکمونه منل او دا الله د رسول ټول حکمونه منل او دا نا فرمانونه ساتل دا غره پورا کامل ژوند سره دا الله او د رسول ټول خبره منی چې سو اوامر دی او د نواهیونه لري چې سو هیات طیبه اې دي په له غره ټول دنیا په نباې بار ملي کېږي څوک دل تاریخ ولي دی بهيږي دا عزيزه فارشه زماو د بچو ځوان د مزیشي کنابل سره فارمنده وایې قلیثه بهيږي د روژې لغوري د گرمای له غوري د سرдай له غوري نشپېلې له غوري نرس له غوري چې زماو د بچو ځوان دی د مزیشي قران سوې ویک جوان د مزیشان او بشود پرواړی نو د الله او د رسول ټول حکمونه به من الغوانی زابو <تصفح> کو تاسو له مو یوازی عوام ته نوای او مولا او طالب او یوامو, یوامو خواص وای چی جوان مود د مزیشی د سمرره چې الله کمونونه بې دومر جوون د مز د سمرره چې کا د دومره جوون بې مز د لممو پوه ش اللهبي ش الله یحو بل مرې وقلی حیلکیږ پمن د سړیو د د دځړ وہ شئی اللہ یحول حال کی بین المرئ وقلبه و من تسڑی او دژړه دکی اې د هر چا زړونه د چا پلا زګی تعالی حبیب زکر و دعا کولا <سلام> یا مقلب القلوب ثبیت قلبی علی دینک اې د زړونو اړونکیا دا زړه می پدین باندې نگورا الله حیل کی پمند مومن و کی مومن کفر نے بچ کو او الله حیل کی پمند کافر و دا ہدایت کی اباز احلی المدہ سے تفسیر ذکر کرے وَيَا اللہ حیل کی پمند سڑی و پمند چې کچھ دے کوي کئی پزڑو دے خوب دم رغواری او مرلنده دلتزام وي الله حائل کی پمن د سړيو د زړه د کی پمرغ سرا نو غره د مرغ نا زر زر مخ کې مخ کې نه ک اعمال وکي نو بیا بسکه بیا فو اعمال نکي بیا خستا اعمال کې انختوارا لا دیو جن معرفت القرآن کې وېد آیات ماناسه دا د الله د رسول حکمونونه منل دیې توا رو کوئ او دا فرصت غنیمت و ګړئ او فوری تور باې ن کارونه شورو کوي د ن جذبه جبه دا, دا می نه ده خله الله د به او د د د زړ په مننسکې شي او دا جذبه چې ختم شي نو بیا نیک کااعال نووي و انه هو ویشک شاندا دی له تو شرور دی اللہ تب تا جمع کڑے شی <شَئِم> وګوره سمرا عجیب کتاب دی هر سو کوئی زما او زما د بچو ژوند دی د مزي وګوره طریقه اخر خلیف لوگوں ری د الله او رسول تابیداری کوي نو ک ششت دمنا خو ژوند بدی د مزي وی اکا ارس دی امبا دی جوان دا مزیوی او که دا اللہ و دا رسول تابداری نشتا نو که غریبی او کمالداری که ارس سل پسن لیش و جوان بی مزیده جوان پا مزی کی گی دا اللہ و دا رسول پا تابداری دیو جنو ار خبر تخیال پا کار دے چه زما دا بدن دا شریعت متابک دکنا زما دا کاروبار غم خوادی دا شریعت متابک دکنا ټول حياتې تو یبا اللہ الله او رسول په طابدار کې د وته قو فیت نه تن نو يریږي او دا غه فتن لا تو شوبا چوبن نه چې او ب نهرسسیږ هغه کسانو تزلب چې ظالماندي من کوم د تااسونه وعلموا فوه شيء ان الله شديد العقاب बेशक الله سخاظ <عَلَدِيبًا> عذاب الدیه دی دې آیات مبارکه کیسوي وې زماده اغ عذاب نو یې ری گئی چې بیا په پکه غره سرب ځالمان نرانی سم پکه باندې خانم شي دابا کل اکیگی نو لماو لیکی دی چه کل خلق امر بالمعروف پریزی نهی نلمنکر پریزی او شرک و بدعات دارا سرگن شی نو بیا به عام عذابون رازیب بیا به عام عذابون رازیب نبي عليه السلام فرمایم ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت سے ویدہ اللہ حبیب نبی اور یذریری چہ کلہ رما پومت کی گناہ ہونا سرگنشی نو اللہ و عام عام عذاب راولی دیمه ارتید اللہ رسول عذاب برازی او پدای کی خونے خان بموی وی او دی خان بویو عذاب برازی نکان بیا صاحب برازی فکیفا یسمعو لائ قال یشوبهم ما سواب الناس نکان لبو رسی عذاب چې خلق لرسې سم یسیرون ال مغفرت من الله وردوان نو دایبد الله مغفرته او رضا گئی ته رسیږي او دپار د پاره عذاب شو او عذاب امرغه عذاب سو عام را غیم نگر کل چه امر عمر بالمعروف و نین المنکر پریزی سارا دوست و طاقتنا نبیا با عام عذاب و نرازیم یو حدیث نمسنا دی احمد دا سنده تا اللہ حبیب و ای پاغذات می دی قسم ویچی روح می دا غلا سکنے تاسو د نیکو حکم بکوي د ناراوونه باندې کول بکوي اګه داسې سره د وسه نه کوي نو الله به وام عذاب راولي بیا په دعاګا نه هواله حکم لیږي بنا اے دعا بخواړ جړاو فریاد بکوي هو بنا الله دېو کی جو متخ فلکار تک اروي ديكو تر بللو کی او د نارو او نبنی کولو کی وذکرو رایات کئی اید کنتم قلیلا کلچی وی تاسو لگو پا مکا مکرمکی مستدعفونا فی الاردوی کمزوری گنلی شوی پا د مکی مکرمی که تخافونا تاسو یری دی اینیتا خط و فکومو ناسو حجوب تختوی تاسو در خلق پهوهاکم نو الله در لمدنی مونهورې کې کو د هجرت و یا د کوم او مضبوط کري په خپل مدته او نصرت سرا واهزه خکوم مننت توی او ریز کې درکړی د د پاکوونه پااک غلی متونونه او ټول هغه چې الله دتهرکولهله کوم تشکون دید پارا چتاس و شکر دا کیم یا ایوها اللذین آمنوا یا ایمان وعلو لا تخونوا اللہ و خیانت مکوی دا اللہ سرا و دا اللہ دا رسول سرا و تخونوا اماناتكم او خیانت مکوی پخپلوا امانتنو کی و انتم تعلمون او حان د دې چې تاسو پهو یو مرسل حدیث راغله ده بعضه سلف ہونا وید ہدایت د ابو لو با ابن عبد المنذر بارک الله را لې گله بني قريظه موحاصره او اي فقلا کی پټشي او صحابه او ته را ګيرا چولوا نود د عبولو بابر زی الان هو سره دوستیو وه تعلو کې او پخواانه نو د را شمون سره مشوره کوو ددی ورلووي کممونږ د خلانانه را کو شو نو الله پې غمبر به زمونږ باه کې نو بس دی پوه نو شو دا شیکل وړ پریزی و نه ذب کوی تا سګه وادمما تکی بس لا سی دا سینو کری چی دا خفشو چی دا خطا دا اللہو دا رسول سره خیانتو کو نو قسم او خوڑو چی دے بس سکی ناتر دی چی وفات چی یا اللہ تو بقبول کی اولادو مسجد نبوی تا نو زان داغی دستن سر و تڑلو زا ابن کسیر وی نهرازی پکی تیرشوی مزلب پرانستو او دلوکی نبی خودی بپرالا الله دد توب رو لگلا او سم گرد توبی طریقہ ہے وی توبی صلوی اس اغسطنی تاوی تو اس توانتو وی اس بابا وی دا توبی اوانې ابیلو باباانې دهغې سره تړ ل والله موپ شي انما موالو کوم بې شکه معلو نستاسو او لا دو کومه ولهستاسو فیت نهتون دا امتحان دی الله در چې شپره دا کوی که او تاسو پدې مال او اولاد مشغوله کیږي د اخرت ناوکه نه مشغوله کیږي اډه را یاثون داسې قران کې راغلي چې مال او اولاد سے فتنه ویلي لکه سوره غابن آیات لکې لسم سوره انبیاء آیات د پینزب د ارشم مال تے امتحان و ازمائش ویلے اید اللہ چاہتا مالون ورکڑی و بچی ورکڑی نو دا ازمائش و امتحان نے پوشی انمام والکم بیشک مالون استاس و اولادکم اولا استاس و فتنة دا ازمائش و امتحان نے وأن الله بشك الله عنده أجر عظيم دع الله سرد أجر لين يا أيها الذين آمنوا إيمان والوين تتقوا الله كدأ الله نأو يريدي يجعل لكم فرقانا نوبا غرزو تاسل فتحا أو فرقان مخرجا د فرقان معنا باز مفسرین او امام مالک رحم الله بمخرجا سره کړې او غايات د سوره طلاق ذي مي ورت ثا ایت غرزور و من يتق الله جل الله بمخرجا سوقت الله نو يرد د هر مشکل نا دوتو العرب ورث الله جوړ اور فرقان خلاصہ تم موی اے لفظ فرقان په معنا د خلاصي راځي او شاعر وای وای او کیفا ورج الخلدا والموت توالیبی وبالی من کا اصل منیت فرقانو ز سنگو مې ساتم دا مې شپات کېدو امر خر اپسي غرزي او نشتمالرمین کا سلمانی اتی فرقان د کا سید برغنا اخلاص ہے نو فرقان دا په دې شعر کې پمانه د مخرج راغله ایمان والو کویری دید الله نه په صحیح مانو کې یجعل لکم فرقانا او وبغر زوی تاسو ته دوته د مشکلاتو نا یا فرقان وی فصلن بین الحق والباطل الله وب حق او د باطل پمن کې فرق درته سرغن کی او ګلاله يرد پزړ کې رالا یا فرقان فرق او مدد موي یک فران کوم صم او مااف به ک او دا ټول بانا ګالې درستی ای څوک دله نوې دوزړې به فرق را وري هدایت او نور په دغې نور به د هو د باتل په منځ کې تمیز کولی شي او مدد به را نو محق او مفتل بو وی جنئی او فرقان براشی الله به مشبحات و نروباسی معف ب کتاب سول غناہوں استاس و یغفر لكم وبخناب کتاب ثام دو جمله را جمع کی دو جمله را جمع کی د دې او نه فرض د دنیا کې او د بل نتیجا وځ د اخرت کې نو تکرار نشتا او يكفر عنكم سيئاتكم معاف کی تاسو نه ستا سونو غناونه دنیا کې به فردا راولي ويغفر لكم ابخنا بدرتو کې په اخرت کې یاد اول مرات صغائر گناهو نه دي او د دویمه مراد کبایر دی والله هو ذل العظیم الله خواوند د میحربانای لوی د مکی مشرکان را جمشیو او د الله د حبیب بارکه اخر فی سلک اول دار النذود دید جرجوزه دارو الندعاء داد دید دی دی دا دې د جرجوزه او او دې جرګي ته شيطانم راغلیو په انساني شکل کې شيطانم ورته راغلیو یګلیس لعين اي ورته وی چې مو خو مشوره کو دو ورته زم د دینه راغو د دې د پاره د نجات نه وګورم مشوره شروع شو چا وی پھز زرنو کے ووتڑو کھیت بیکو او یو کمری ببردن کو دروازہ و عرف سے بند کو بس پدے حال کی معاذ اللہ دئی ب مرشی نو شیخ نجدی لعینو اے جنا را مشورہ صحیح نہ وی دا وہ نہ دان لگو رینا ایمان نرونی خو غیرت کا یہی براشی کیا میرا اخلاص بیا و تاصول دعوت دین پیش کئی نو بیا پا که مشور او و چې او بے شړو نو بیا بیای ترازو کو وی داغ دی خواگی خلی او جبی مبارک لگو رئینا که مو شڑو لنو بلزه کی بے کسان پیدا کڑی او در دی سر با در تجوڑوی دا جرګې مورت تس نس کا آخر کی ابو جهل را پاس وی د هرې قبیلې نه یو تکړه ځوان بر اوالو تیر څره ورته ورکو او په یو ځای به دا ټول پیغمبر علیه السلام شهید کی د زید خاندان د ټول سره د مقابله وص بنی او دای بدیت ل تیار شي او سمره واډینو مبه ورل ورکو نو دیکی اللہ داغی ذکر کئی ویدیم کرو بکل لذین کفرو کلچ مکرو فریب کول استاسو بارک حبیب آغا کسانو چی کافر مشوره مشورکی او دا خبرموالی اثبتو چی تاسو بن کی امو تڑی او بن مکی او یقتلو کیا قتل مکی او یخرجو کیا او شڑی تاسو چون کې منځ ک راسو په د تفااک راغلیو یم کونه د مکر کولو یمقررو الله اوله بندو بس او مکر کولو ستاسو د خلاصسي والله خیرما کرییل الله غوره د بندو بس کوون کونا د حجرت وکراغې اوله خپل حبيب ته و چې بس ماکا مکره م ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او نبی علیہ السلام دمکھی مکرمین روان شل ول و یذات ثل علیہما یا تنا خل چولست شپ دے کافر آیاتنا زمونگا قالو ندیف تراس کی وای قد سمعنا بے شک و اوردل منگا لو نشاؤ کذم خو رشیل قل مثل ھذا خام خامنگو موایو پا مسللدی انها زانده دا قرآن الا ساتویر الاولین مگر دا خود دروغ کسید پا خانودی اداد دا دی دروغ دا قرآن مقابلی کلکول شوا و اد قال اللهم یاد کا وقت چی دیویلیو اداد دا دی دروغ وَيَذْكُرُ اللَّهُمَّ يَا تَكَرَّ وَخْچې دی ویلي اے اللهم يا الله ان كان هذا کچري ودا قران او دا, دا پیغمبر هو الحق حق دا هو زمير فصل له لا محل لها من الاعراب ان كان هذا کچریوی دا پیغمبرو دا قرآن دا حقوی من عندکستا دا طرفنا امونگی بیامن نه فامتر عدینا نرور پمونگا حجارتم من السماب کاری دا اسمان دا طرفنا او اعتنا بیعذابن علیم یاراولی ممتیوب العذاب دردناک د ور دا د زده و د نه د انت حال ده توجهه ده په کار خ داې چې داسې ویللی وی و که د قرآو په غمبر په هي نومونږ له دایت وکې ی که د قرآ په حقه دی او پهې غمبر په حق دی او مونږې بیا منونو په مون کاړي رو وورې زده و نار دومره په مخکي وژه مفصلی وړیکي امام خوتهبي وي ویدی یهود ویوسرے ملاو شود ابن عباس رضی اللہ عنہما سر نورتوی بمن انتا قال من قریش ویدی چاہ کبیلی نیوزد قریش ونیمیو خطد آغا خلکو نی چیوی اللہم اینکانا هادا هو الحق من انک فعمتر علینا حجارتا من السماء ویدی آغا قوم نیجی دا خبری بکولی ابن عباس رضی اللہ عنہما ورتوی وانتا یا اسرائیلیو ایسرائیلیو ته دا قوم چلاخ په د سمندر دوبو نه او چشوی نی او ایج عللا نا اراحن کمالهم الها موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون او یهودی شر کثو و ما کان الله لیعذبهم اګور غنو ځایونو کې دای کافروب عذاب وغختو دا ګوره یو ځای نه غنو ځایونو کې دای بار بار عذاب وغختو لکزان خر آیات لکید سوره عنکبوت 53 او سماو سره ربنوسم و, سر و یستعجلونک بالعذاب و یطلوار سره غواډی حبیب دا کافر تاسو نازا ویرا عذاب بکله راځي سورای سوادیا تملیک ایزان سرش پاڑسم وقالو رببنا عجیل لنا قطنا قبل يوم الحساب دمرا وقت کافر ویموت د قیامت دور جن مخی پتلوار عذاب راو او سوره معارض کی مراضی رونه آیات سعل سائلم بعذاب واقع اے په خلی عذاب وغوhto ذمر صح کافر د الله د حبيب په زمانہ کې الله او ای حبيب عذاب خو غاړي خو ذا عذاب ول نار علی گم وما کان الله ليعذبهم ند الله چه عذاب ور کی دیتا وانت او تاسو په دوي کې موجود یې هغه د نبی وجود دبر بابا راکټي چې پیغمبر موجود وي نوازاب ناراضي دی وجه نه قران کې بتا سول راشي کم قوم چې با الله ثواقولو ردم به پیغمبر لويته تيوزا ورمکی واره چه کلت باکول بدر کې نونو بیغی پخپل و لاسو پیغمبر و شنو لو اپیغمبر موجود و نو عذاب نرات لو نو گرد نبی وجود دم ربا برکت وی چه موجود وی نو عذاب پی نرازی وما کان اللہ معذب هم وما كان الله معذبهم او نه دي الله چې عذاب ور کې دی تا وهم یستغفرون او دي بخنواړي دلي بخله خطبه راکې د علماو غن وقال دي ابن عباس رضی الله عنهما وي دای چې بتواف کولو مشرکان اوې به غفرانك الله بخش در نغواړو ګره د بخشنیو استغفار ذمرلوي مقام نه کده کافر دخولین امروزی نو دنیوي عذاب ته الله لری که اگر شي خیرت کي عذاب نه خلاصيږي نا يو خول دا دې زير دا دې دی کو فارو کې مومنان مووجو اوغ مومنانو بجهړه لو مومن وخت دګونه هوو بخنه غواړي لګوره د مومن د وجه نه کاافرم د عذااب نه خلاص دی د استار دوه براکات دی سر ایافت ک یا ځان سرړی کوې پ لاوته ځلو لا ضبنله نه کفروې نوماعذا بن علیما علاوي پهې مکو ک م کې مسلماناندي که چرېدی ددي کاافونه جو شوي او زما هبي به تااسې دومرې نه بند کوي نو ما به عذاابې علی ورته ورکړ اوچون مومنان جاړي ددي ووجنا ذااب پهې قسم ګور ده هر کافر وملکونو کې مسلمانان دي او دا ګم ملکونو مسلمانان بیا ډېر مسلمانان مسلمانات وي ځکه ماحول ټون دي بي دي نه اله او هغه ماحول کې مسلمانان جاړي داغي استغفار د دې د پاره مند ازاب نه بچ کیدو سبب دي یاو قول دیم پایاتې مبارکه کلاو چې مسلمانانو به استغفار غختو نو د عائف په استغفار الله دیم د عذاب نه بچکون یاو نما یو دریم قول د ذکر کړې اېدې خو عذاب وکhto ولاله فتوج لري کافرو نه بداسې بچی پې داکېږي چی آغا با اسلام خادمان جوڑی گی استغفار بکی وهم یستغفیرون ای فی اسلا بیهم من یستغفیر د ددائی پا دی شاگانو کی دا سی بجی دی چی آغا با اللہ نبخن غالی دیو جنا امام رازی تفسیر کبیر کیوئی ای توجو کئی و ابن اباس رضی اللہ نو باوی دا اللہ دا عذاب نموند پارد دو امانو نو یو دا اللہ پیغمبر او بل استغفار نو دا اللہ حبیب خوفات شو او دا غا امان مدگتو نووتو اس تر قیامت پور استغفار دیت امت که صحی توبا باسی نو اللہ با عذابونا نراولی او صحی توبا صحی تو استغفار او والله دبد لګانو استغفار قبلای اگر کټول مریو سل کال د سړی ژوند ده او ټوله پنا فرمانو کې چیر کړي خسل کال فسراغه او دې توبو با شینو می توب منظور اده دغره استغفار د الله د عذاب نه د بچاو ذریعہ ده ومالهم سشیوي دو لله الله ع به هم الله چې عذااب ب نهوررکي دو اللهوه هم ي عن مجد الحرام او دی خلک بند د مجد حرام نه د الله حبيبي عمرې ته سره د صاحاب کرام و پر خو عدي په لوګوره سوچ کوي اوليات کې نفيو کا او ديکي عذاب ور تاسابت کو الصليم ما خان الله معذبهم وانت فيهم عدل توي وما لهم الا يعذبهم الله نو اول ايات اغا نفي کا او ديکي اس بات کو نو اول عذاب والعذاب مرادكنا پوښېش کال واړه نو علماء کرامو د دې جوابو څو جواب نکړي یو یا غا ولعذاب مراد ده خواغه د دوو یو په غمبر له سلام او ذې مومنان پدای کیو چې استغفار وی وکل چې مومنان په حجرت سره جدا شل ربادر کې عذاب راغې بلکې فتوې مکوا کې شواب ها باندې او جواب باندې څو پوښوي دو سيزونو سره عذاب بنا ادوان الری شنو عذاب متوجيشو زم جواب دارې چدا ادوان عذابونه جدا جدا دی ان مختلفان د بیا پدې کې دوه قولونه دي وي ګور عذاب سانی قتل د بازو فرض د بدر او اول عذاب استیصال الكل ګور طول تبانشفن اے اول عذاب سوچ وی نه د الله چی عذاب ور کی شټول خطر نو داغی نفیو کا ادباز دا دباز قتل شو دباز عذاب اس با ته عقوب څه پوښی پدېم جواب وره باغي کې نفید عذاب د استیصال لا چې ټول ختم شوه وې بدر کې راغله د عذاب نو بازپ کې قتل شوې دي او یو جواب دام د دې عذاب اول العذاب د دنیا له او دا زیم عذاب د اخرت دی ای و ما کان الله معذب المشرکین لاستغفارهم فی دنیا و ما لهم الا يعذبهم الله فی الاخره دا د دنیا عذاب دا اخرت عذاب دی او دواو آیاتو کی اس کس مشقال نشتا وماله <تصفح> <تصفح> <تصفح> هم اللَّهُ ي ع بهم الله سشيويله د چې الله بعضاب نورکوي دوته وهم يسدونونه عن المجد الحرام او د خلک بندوي د مجد د حراام نه وما كانو او لیاوه ندي د او د مجد د حراام مستحقي بشریک د الله دکور څنګه متولی جوړې دي شي اے د الله پیغمبر او مؤمنان عمره نفرېږي راوي شړل او ځانه د حرم مشران جوړکړي کافر او وما کانوا اولیاءه هې ما کانوا مستحقینا ولایت مسجد الحرام ندي لئی مستحق د ولایت د مسجد حرام زکه مشرکان دی لګورا اولیاء او کی زمیر د مسجد حرام تراجی دی اباظو نماوی اولیاء او زمیر الله تراجی دی بیا به معنا داسې شي و ما کانوا اولیاء او ندی مشرکان دوستان د الله این اولیاء او ندی دوستان د الله الا المتقور بغیر تقوا دار و مشرک د الله ادوس نشی کېله د الله دوستان خو تقوا دار وي چې د شرک او د بد او اعمالو نزان ساتي د شرک او بد او اعمالو نزان ساتي عدلت امام روح المانی وی ګور الله سوې قران کې وې دا الله دوستان به فرزګار وی او غالب الجهل اليا الان الولي هو المجنون ويعبرون عنه بالمذوب ويعاب جاهلانن سوې وي وليدي ولثلي ولي وي او دې وي مجذوب څه دې څه ګورلې ونه وليدي لیوانه اخ مرپول <سؤال> قنات دی لیوانه <سؤال> څه وای اتا سوای اسی لیوانه اگر کار نه کوي چرسو نه بنګونس کی اګه څلک دماغ یا په نشو ختم شي اده وای مرتبي تر دیوانه په وا بار کې به خل دغه کول وای بوز نه کول دا مشران او اوریدل په وای چا ولې بوز په هغه چې ما پریزہ وې په ورنادو ته دغه لغه وسلخانه را وې را وته نه چا ورته نه غسل روسینه وسلخانه را وې یوږي موس کوم چې د دننه کولبی خوبو یې ذکر کړه او د شریعت حکم دی نوکه کده حکم او تاسو ټول خپل کولمی را بار کوی او داس کې به خې مزیدار صفاق کوی نو واي د د روح کی ځای یې اوا غزي کې نابود پاره سکړي نیم غاره اسوره سوریره پکوی دا د ا غط تسبیحات او کیوت اسبوا دا خنداګانی کی دولیا او پور لو ګور لی ونه ولی نی ولیشنی ولیلی ان اولیاءه المتقون امخ قدرت لثیر ش ول هو یتوالل الصالحید برقات کیم اللہ علی قاری رحم اللہ ویمت تخزا اللہ ولیا جاهل جاہل سڑے اللہ ولی ندینی ولے اگر تموز نورزی او دس نورزی نو دا سنگو ولی دے جاہل ولی نشکے دے ابیا امام روحل مانی وی ویس ودقو رشتیا وی ولاکن آن الہدا دہدایت نلی ونیدے او چې کله خلی و رتوب کلکش افاق نفسونه ته کرکا کوي نو کان نت ولایتو اکمل وتشرفو په ملک الله تعالی تم چې خلی و نشي او یو خبرته به تر سیدلې په خبر دی ونی د ش مولانګان بو ناغیب بربوند ددیو ولوی کور دله سونه دې مرته به د دې پهلو ورکیو شړی چې आम्ही لري کړی او اورته ښکاری اورت پټول فرض دی بیاخلي ونیله اگر رو د لویدا الله مجرب خو ونے ونے خو دی او په دواړو حالتونو کې ولي نه لري څه پوښي په خبره باندې زکلې ونه لی ونه لی ونه ولي دی الله وايي الا ان اوليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سور ای اونس کے وئی دوش پیتم آیات کے او بیاوی اولیاء سوق دی اللہینا آمنو وکانو یتقون اولیاء غدی چنی ایمان پا صفت موصوف دی او پاہی کے تقوانا مجدی یہ کئی اوگت تفسیل دی وئی کل ادتا ویسوا ذکو ولکن لنار اکل وای دا شیخ دے اوا غخلی و نیل ویسوا ذکو ولکن النجری رشتیا وای خدا غشیخ النجدی د اس موارد الجلاله دا حبیب دا قطر المشوره تراغرف قال دتو ی عارف بالله ویسوا ذکو ولکن بیاسباب الذلال رشتیا وای خود گمراهی په اسباب و عارف دے إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ د دې دوستان د الله مګر تقوا دار ولَکِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لکه ډېر د دین په هیګینا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ مَوْلُودَ مُشْرِكَانَ عِنْدَ الْبَيْتِ لِلَّهِ دکور سرا إِلَّا مُكَأَ أن مَغَرْشْ وال و تاج دیا او تاڑی غبول اے مسلمانانو چې و مس کولو نو دای بش پھیلی شوو کلو تاڑی به غبول چې د الله په حبیب او مؤمنانو باندې ارس گډ ورټ کی ابن عباس رضی الله نماوی کانت قریش تطفو بالبیته عراتا ورئسو ذل الله قركه بربن ثواب بقليصفقون ويصفرون ثاري به غول شبيلي بهوال فكان ذلك عباده في ذنهم دا عبادتو ابي امام قرطبي وي وي پدې کې رد پجاهل او صوفيا دې غډيږي او رسره کې او ستارم او دې تسمع شریف سور سويو سی با شریف او سی با شریف علاوي جن حافظ ابن قايم رحم الله وي رسل اغا اشعار به کو پشوره لقمان کي اي وي باجي او دلکو سرا وي و متا عبادتن بم و ما و عبادت تم د ډول سرنا سروي نو غډي 34 سپيلي وي د او باجي غ او هغه سره ويده ير د روح شریف او ايوشه ما شریف ادا دي توبه دې عبادت وي فزوق العذاب نو شك يذاب بما كنتم تكفرون فسبب داږي چې ويت عاشق کفر کون کی ان الذي <سؤال> نه ب ش هغه کسان ک فروج کافر لیون فپونه معوالههم لګوي د خپل معلوونه ل يسان سبير الله د د پاه چې خلک بنکې د الله د لارنا فسيون فيپونه حاضر د چې دی ب دا ثم تکونو علیهم حسرتا بیا بشیدہ مال پدوی افسوس ثم یغلبون او بیا بمغلوب او کمزور اکریشی والذین حق کسان کفروج کافر دی الا جہنم یحشرون جہنم تبراج مکریشی وی دا آیات اگر چې حکم عام دیخو خو دا غدولس و سمشرا نبارکیو ها ای دولس مشرا نو دا بدر دا لخکر خرچ دی من لیوا چه دا طور خرچ وفن ایک ہزار کسانو بانی دوی کوي ابو جهل و عطبا و شیبا و او دارنګي ابو البختريب نه هشام او نظر ابن, ابن الحارث او حکیم ابن حزام او بی ابن خلف او زمع ابن الاسود او حارث ابن عامر او عباس ابن عبدالمطلب ا دټور د دو قریش وو روزانه به ورتلس لس نه حلالو او دا خرچه پټوډو په دوله سم شرار وو وی پکمرز شي شیکاس وړو نو پدغار از دروټي ورکولو نمبر دا عباس رضی الله انو الله ایمان بمل گئی فل اخکر بضمره خرچی مو او مغلوب بکړې شی او دا الله قانون دتا سوغره په افغانستان کې کفار او نمبر پر نمبر سمره تا اوانو کو سمره اقتصادي نقصان ورته ملا شو اپا گتم سو ورنرر سم یغلبون اللہ مغلوبم کل او زلیل و رسوال عنل او حق کسان چکا فردی الہ جہنم یحشرون جہنم تبرا جمکڑشی لیمیز اللہ الخبیصہ بے دپا را چی جدا کی الله گندا منا ثویب بے دپا کو نا اے خبیث کافر ده او طیب مومن ده چداد دی جہاد فزری جدا کی و یجل الخبیث او گر زیدا گندا بعضه علی بعضن بعضی د پاسه د بعضی فیرکو ما هو نراجم کی دیل رغن فیجعله فی جہنم او گرزی دیپ جہنم کی اولائک هم الخاسرون داغخ لکم دیتاوانیان دی داغخ لکم دیتاوانیان دی کلی اللذین کفرو فرمایا حبیب آغا کسانو تج کافر دی ینتہو کچھ دیمن يغفر لهم ما قد سلف بخنه وکړې شي دوی ته دا چې کوم مخ کې تیر شي و ان يعود او کدي بیا واپس کیږي کثال او د الله او د رسول او مؤمنان او دښمنان ايتا فقد مدت سنت الاولين ويخنان تیرشید ترې کده مخ کې خلقو وقاتلوهم الله وي جنگيږي د کافر و سرا حتا لا تكون فتنتن چپاتنی شي فتنا د فتنی او معنا او شرک او د مسلم شریف حدیث کې راغلی عمر او انقاته لناس حتا یقولوا لا اله الا الله ماته حکم شوي چې زبقا فیر سر جنگی هم چلا اله الا الله وی د فتنی او معنا داوا او معنا علماء ودا کړی حتا لا تكون فتنه اے حتا لا يفتن مسلم من ديني چې مسلمان د دین په اړه کې کی فتنه کیو ان شو لشي اېدا کافر ګرځور کی نتت پدین عمل نشکولې تاسو ګورئ چې زورره په بل بل کې مسلمان نفرزي دا الله او دا الله د رسول قانون او وقاتلوهم ذي سرجنگي گئی تر دي چفات نش فتنا علامہ شبیر احمد عثماني رحم الله تفسیر عثمانی کی ہوئی فتنے لا مراد فساد دے فاتھی نش یعنی کافروں کا زور نہ رہے ترغی جنگی گئی چ زور فاتھی نشی دیکھ زور کړه کنا نو د کلمی والو خیر نشتا دکه غالب د نو نشتا نشته د به مغلووب ساې وقاېلووهم لا تکونه فتنتون دی سره جګږي چر ددي چې پات نه شي زور د کافرو وکوونه دینو كل هو الله او شین ټول خاص الله له فینته ان ها کم شي فإن فا الله ب ش الله وما ي غ چې عمل کولي دونکې وتهلهکو اوړی دلوي فمو فهشي الله هم اوله کوم ب ش الله ستاسو دوست د ن عمل ماله خ دې عمل نه سویر اوښم دادي د وعمو پوه ش غ نم ش هغه چې غنیمت حاصلکو تاسو من ش د ل الله خو موو داللا ب شکه الله دا د پااره د پم ددي ولې رسول, و دا رسول او د الله د رسول للهسلام دپاره ولېقررب او د پااره د خپلو پلوانو د نوبيلی حسلام ولته او د پاه د تیمانانوول مساکینا او د پاه د مکیناو وابنی د پاه اے کله مسلمانان چې جہاد وکو او, او غنیمت به حاصل کو نداب پینز زای شو سوره سلوری سے به مجاہدینو تقسیم شی اده پینز می سے دغه حقدارانو الله دال رسول دال الله دحبیب دا خپلوان یتاما او مساکین او ابن الشبیب اې دا الله دا حبيب ګرد الله عيسا او دا الله دا رسول هيسا د دې تفصیل واوري بعض ولباوي دا الله عيسا داوا سی سبب راواغست او دا به پاکه شریفه لګي دا او کده کابه شریفيین را مجاهیدین مسلمانان لور لریوی نو دا دا الله سبب مساجد لګي دا باز ولما وی ویدا الله د دا نوب داد تبرک د دا فاره پدیشو روکا مې ویدا الله د نوب سیسا مشتا بلکې د تبرک ان شو د رسول الله عليه السلام د کمایسه چوا نو آیا د وفات نفس شافه تشوید کنا د جمهورو لما دي د الله د حبيب د وفات سره د غوی ایسه سااقې ته او د ز قوربه د ایسه څنګه دا د الله د حب رشتہ دا را بیت سادات چې نو لما و دا سااق ته دا دې څه بيد فقيرې د وجنه ورکو او سم ک په زاويه قربا کې څوک فقيران نو نور و فقراء و لکو و او دا به د نورو فقراو نړوان لیکول شي او د مالدارو په کې حق نشتا د غشان خلفای راشدينو تقسیم کړو اوبای په دې په با مسله باندې هه خمسل خمس نا د پنځمې د پنځمې سه د رسول الله د اهل بیت اغا ضرورت ب پوره کول شي اکل چې د الله د حبيب په خاندان باندې زکات باندې شو زکاغه او ساق الناس له دایي ضرورت ب د خمس الخمس نه پوره کېدل ضرورت به سره پوره کدل د خمس الخمس نبو پورا کې دل په مساله دا سید مالدار مالدارو حق پکې نشتا او د فقراو حق ده ادا فقرا د ذوال قربا په نور فقرا او اوحد کول شي یتیمانان بد دین فاضل شی مسکینان او مسافر <تصفح> کنا مسااف ب د دی نه پاللیشي ان قم کو تاسوو آمن تمبلله چې مع برړی پالله و ځلناله بدنا او غچ را لګلیمون په خپل بندندا یومل فرقان پررض دفیصللی د بدر پررض د حو د بادل په منځ کېله کړو نو دب يوم الفرقانم ويب دب درستا يوم الفرقان ويب داد جميع رزواء واللسم در رمزانو واللسم در رمزانو يوم التق الجمعان ورجد ملاوی دو دا غد اوډلو والله علا کل شی ان قدير الله فهر يو شي قدرت او طاقت والي اذ انتم كلشي ويثا سو مسملمانو بالعدوه الدنيا فاغغانو كناري بزباني مدينه منوره تام وهم او هغه یوف غاډو کیناره لریبان د مدینه منوره نا خوشواس دタニ شود اقصا अपमानه د لویوالی راضی پهمانه د لویوالی راضی او دنیا ثانیس د ادنانه کلچو ایتاسو فغادی نجدی مدینه منوره داهم بالعدوه القشوا دې په غاړو کیناري لری باندې د مدینه منوره نه ور رقب اسفن منکم او کافل لن دې طرف نه تاسو نه ته رشویوا اې دې شپته دا چې موږ پسې کسان رو دی نو لار بدل کاو د سمندر فغاړ غاړې ځان مکي مکرمه ته رسولو وله تووا عم کچې تاسووا د کړړی لښ لفتتون فیلمیات نوخام مخاتسو اختلا بکړوي په دینیټه واده کې لیکن الله ب ډټی د ادوا رړلی راجمه کې د بدر په میدان کې وله کللی قد الله عمرن لیکندي دپاره چې پوور ک الله غ کارکان نه مفولله چې ومو لی احلکا من حلکا دید پارچی لی احلکا چه حلاکشی من آغا سوک حلکا چه اغا حلاکشوه دے عم بینا پسد دلیلنا حق ور ترسی درے ویحیا من حییا او جوندے پاتیشی آغا سوک چه اغا جوندے او عم بینا رستد دلیلنا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ خَامَ خَامَ او ریدن کے او پوحلِ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ يَادْكَا غَوَ چِخَوْدِ الْيُدَىٰ كَافِرْ حَبِيبَةَ سُتَى تا اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ستاپ و خوب کی لغن تیب وله رَا و راکه هم که خرن او که تا او که خودلی ویللی تاسوته ډیرله فشته نخاممهخصسوې تاسو کې وله تهنااز في الأمرې خاامخه جګړه اختلااف مموکړی په کار دف کې تالو جهات کې ولهکنن الله حاصللم لیکن الله د دی ټولو نه تاسوروغرمټو صیح سالم سااتلی ووي انه علیم بذات الصدور बेशक د الله په پټ رازونو د خواندانو د شینو اے د الله حبیب خوب کتو او کفار د قریش په خوب کې لګولې دل نو خوب د پیغمبر هو حق نو دا سبب د زړوالیو د جرأت شو اته د سوال رازی <سؤال> اشکار له کافران خو ډېرو نو دا الله حبيب چې خوب کې لوګو قاتل نو خوب د پیغمبر خو حق څنګه غډېر لوګو قاتل ای خو ډېرو کلا نه مام راضی رحمت الله له او جواب دا کړي وَيَأَنَّهُ تَعَالَى يَفْعَلُ مَا يَشَاؤُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدٌ اے اللہ چه سی خوخشی کئے اچه سی رادشی آغا فیسلکئی وَسْقُلُ پِغَمْبَرَ تَحْدَاسِ وُخَیلِ او دوئے دا دے چه بیناد لو په حقیقت کې کافر لغو زکه پال لاس فکو او ذلیلو اے بناد خوګونو په باثلي عمر باندې وي ردی په حقیقت کې کافر لغو زکدای الله باندې فکو دای بان په الله باندې فکو یاو جداو نماو دکلي زمون مشایخو غوي په مستقبل کې لغو ځې کا فرقطتل ش ځې پهقیت کې را شل بازی ایمان مع راړو د دا پې بارار د دا معلو دانج وي ایدوریکو موم او کم وختې چېښودې والله د تاسو عدل تقیتون کله چې ور سره میلا شوي في یون کوخلیاً پهسترګستاسو کې ویقلې فِي أَعْيُنِهِمْ آیون نم او لښ کاره کړی ويته سوپسترګ د دوی کې ا تاسوله مخکې تی سروره ععمران کې چې یو ابتدا د قتو او بله انتاد د ق تالوه ابتدا کې کافرو ته مسلمانان ډیرخ کارېدل او مسلمانانو تلق کارېدل چې یو بلله مخه مخشول نو یوبل ته لږ لښ کاره کلل چې پهیبل ورشي ل ی قدوی الله ومرران چې پوه کې الله غ کارکانه مفوله چمو کر کړی شوي و الله هطورجاو مور او الله ته واپس کې دی شي ټول کارونه یا أي حالله نامعملوبانوالووي دا لخې تونفیتن کله چې میلاوشي د ډلی د کاافرو سره فدانان د جهاد کې ف بوتور نو مض بوت ش و او یا د و الله ډیر ډیر لاله تفلحور دی د چې کامیاب ش دی د چې تاسو کامیاب ش اگر دې موقع کې وای jihad کې ذکر کوي د دې صفاي دي علما او يو څو اقوال ذکر کړی دې مقابله کې زړه داسي دوړیږي غنډیو مزرکه کمزوري راځي وای ذکر کاوه چې زړه د کمزورين نه بچي زه کوم مصیبتونو کې د الله ذکر دا مضبوطه وي نوې پجې په د الله ذکر کوي چې زړه نوم مضبوط شي استیو جنبه مېنانو هميشه د فارا دشمن په ملاقات کې ذکر خړنه لے۔ او علماو لیکلي وي چې چاته د ذکر د پرې خودو اجازهت وي نو زکریا عليه السلام ته به ویل چې ذکر مکو إله العالمین ور توحید به خلق و سر دری راضی او شپی خبرین شکول الا رمزا و ذکر ربک كثيرا یو یلا ډیر ډیر یاد واغرچی جبا مبارک دی بندشی او ور جنکه وی وی ذکر بکه jihad کی خو ذکر بکه अवसर की इब्न क़य्यम रहम अल्लाह यो की किताब दे क़ाज़ि अलमु फ़ैदा को हां भाई रौज़तुल् मुहिब्बिन नागी की व अलामतुल मुहब्बतिस सादीक़ह ज़िक्रुल महबूबि 'इन्द अरगब علامات محبت رشتي لسه محبوبی محبوب یاده کدمنه حال کی او کد ی حال کی دا دلوي محبت نخادا اے دل س جنگ شو رو دے او خبر د دې چې درنګ سات کې شید شهید کیږي او کافر مړکه ادي وخت یې الله را یادې نو دا دی, دی او لوی محبت نخادا لکه ی جاهلی شاعر خپلی محبوب تهي ځکارتو کېول خوي و یختورو ب نه نه وقد نهلت من نل موس فتومارو و یاغ وختې ممی عدوولې چې نزی او زمونگ پاوینو غنم رنگ نیزی تولی سیراب شویوی نگو را پدا سی وقت کی اللہ یادول دادلوی محبت نخدام گو را دی وقت کی موی اللہ با یادوی محبت نخدام وَت الله تعابدارو ق د الله ورسله درسول دا الله ولا تنازع ولا تنااز و ي اختاف م کوي خپلمنس ک جګږي مومت مسلمةي ورنکه ج غي نو لاظمتي جذافتف شلو بدله بشي د قاف اوستاسو قوته حکومت بلاړ شي خپل منځ جګې کوئ ما جګې کوئ د حکومت اسلامی به مدللاسو نهلاړ شي ری حکوم کوته کوت حکوم خپل منځ ک وره می ش د پار اومتد په خپل منځ کې جګږي دا تاریخ لیکلی وې بو بخارا چې کله کافر او غصه د مسلمانانو نا دغه وخت کې د هغه په یو مساله کې جنگو یو ډلې ویلا فلانه مارغه حلال دی او بل وی مردار له نه نو کله په دې کې جنگ لري بھائی دا را مسلې رام وخله کړی نو دوی په جنگونو دی او دشمن راغه ملکونه واغسل ګرومت چې جنگي کې او لړاوي کې دا الله مدد ختميږي دیوځه نظام کوشش وکړ د مز او د روجي غن دومت اتفاق مقصود دی دیوځه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله علیه د نړۍ ډری په اسلام کې جوړول د ازان له اوس خ داسې اخیره زه هر سری ووي چې زه عالیم شو ځ یو دا سډله جوړو چا پهې بلله خ ی بل وي ز ډله جوړو چې تاسو ټول ډلی جوړه ووي د پې به سوکله ااج بیا دا ممسلموي چې یو وي که ډله کېې نو کافر او کزما و که نو کافر نو مسلمان به کوم ضای بس پهې سوچ کې د م چې ډلی جوړی او الله وي والله تانازه جگڑی مکوی اختلاف مکوی فتف شلو ورن بزدیدی بدر کراشی و تزها بری حکم دیو جنگورا تاسولا مشکات شریف کیا بخاری اغسی روایت تی چی دا دا بخارا دا جنگو نو اربی او د علاکو کی د عثمان رضی الله عنه په دور کی جنگ نو د باز خلکو مختلف قراتو کی بشو دا غیره سنبال کلمت چ پس کی نو نبیه باد الله مدد دی او قوت بی ختمه کی اے دیپ لو گرے تاصل حدیث کی براش ہے اللہ دی لیلۃ القدر ہم کو استاس دٹولو نصیب کی او اللہ دے اگیز قیام توفیق رات اللہ حبیب ودزد دو کسانو جنگ نو هغه الله پور تک وېز په دې نا تکې کې لټو یو ایشتمو دن ویشتم پینیشتم او ایشتمو نو حویشتم کې د دزدو په جنگ پی غمبر موجود دی هغه را یو قسم برکات پور تکول او په اوحت کې گاټلې جنگ پا تکلیف بدل شو ځکه د مورچې والو اختلاف راغې امیر ورته دلتوي او هغه مورچ پرې فا دغور د لغو کسانو په جنگ د الله مدد زی نن خو زموږ د ټولو جنگ له کنا سب خیال دی نبای. هر بل سره په جنگ ده خذفاعه اون په جنگ دي دورونه په جنگ دی او بس بازار گرم دې کفر متماشه کوي او مونږ یو بل کافر وایو او کووس موشي نو بل ویلې متو یو الله ولا تنازعو جګړه مخوي فتفشلوا ورنه بزدلیو کمزوری بدر کراشی وتذهب ريحكم او لاد بشتا دب دبدبا بعض علما دا وی دې ری په خپل معنا ده ويداغه بد مدد د فراراله ګلا و بیا به ګورې مدد نه راځي کې جگ کېږي لکه الله حبيب وی نوصرتو بالصبا و اهلكت عادم بالصبور بخاری شریف حدیث سے امام قطاده و یو نور مفسرین وی هو ريح النصر دېږي چې د هوا نه مراد د مدد هغه هوا دا د الله روح لګلا نو ګورې فغزو احزاب کې د هوا په ذری ټول تسنس کل دیوژن حدیث کرا غلی دی نعمان ابن مخرم رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام بکو دا اول رس کی فیتال انو کو نو بیا بے انتظار کولو چن ورزائل شی وَتَحُبُّ الرِّيَاهَ او هواگانی را وَالُزِي او مَدَت را نازل شی نو ریح یا پخبلم آنام بازی او و آغسته وَاسْبِرُوا صَبَرُوا كَئِ اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ پس سَبَرُوا كَئِ ای جنګونو نه صبر و کوي اختلافااتو نه صبر و کوي خلله دسمبال کاه صبر غوردي دی کېې د مخکې مضمون لو وګورې د اختلافااتو نه صبر و کوي د مد د ت نه سکولو نه صبر و خلکو فاو مختې محمود رحمت اللهله د ډېرو صفات او مجموعه وا یو ځل په خاص مرګره جدا شوه هغه ور په سلګیا هاه بای وې د طالب ډېر خاري په اختلافات کې یا بای دته په ار وخت په دې کې چې څوک جوف کوه خاص کرګو مليان چې جنگي دې ډېر په شوق وي دوی چرته یو مدرسې لراغله چې اورتوي چې فلانې غذر په ستا سي داسې وي ور لدا سي کلا وای څپه جوړې خبره خو له ګوتہ کیفه یو ځدا خبرې موره مکه او شوق لګیای لګیا به واپسه الله تعالی واي ګوره یو لګیا دې اختلاف بسکه خد آ کانزل کی ا کته زه خو ته کم نی وین صبرک خپل بسټړې شي وګوره طریقه ځکای الله دې توفیق راګ کلر پر شوق لګیا یو خپل کار کاوه شوق چې چا پر سي لګیای دا د الله لپاره دی اکم شئی د الله د پارنی اغا دوام پکی نی او بشر دی لی که تسشوی تچپ شوی یو رزبو کی بلا رزبو کی تو چی وافتہ کاندی دیو که خپل دمیر بولو جی دیکھوڑو جواب نرا کئی دیکھوڑو سوائینا نو تم پی دکارا و نواتی خپل مقصد مخلکا وسبیرو صبر و قید اللہ پتو آت صبر و قید اللہ دنا فرمانونا رضی اللہ عنہ فرمان دام وخبر المنص کی جنگی دل تاسول مخ کی ګور واقعات یې را ابن مسعود رضی اللہ عنہ الخلاف شر ها څنګه واقع چا یاد راو یا بھائی او سمې خبرې نه ادو یا بھائی ها الخلاف شر ایږي د نبی رسالت پسې سفر کې دوره کا تکړو پسلو ورو فرضو کې ابو بکر سویدیک عمر رضی اللہ عنو پسیم دو رکا تکلیو عثمان نزی اللہ عنو په دخلافت پا ابتدا کی با قصر کولو اب بین پورا مز شورو نو ابن مسود رضی اللہ عنو بار پسیم پس افر کی پورا مزو کو تماز پخین مازیگر و ماسو تن بے سلور رکا کل نو بیا برا او یو لوی اسویلے بے ہووی وی کاش چید دی سلورو پز دووی پوسه په خبره نو چاوالې د عمره سوېدي کې خومبکا ورپسې کړه نا غوی الخلاف و خلاف شر دې خلاف به نه پیدا کې تاسو له احادیثو کې براښ صحابه او غورزنی وخت کې مسله ور سره سمه خو خلاف ہی پرېخه چې به اتفاقی را نشي ابو موسیٰ شریع ازی اللہ نو دیو مسلی فتوہ بو ورکولا اما سلیم درست دوا چاولی فتوی ورکیتا لفتن امیرون مومنین خدا سے ہوئی نبس اخپلی فتوی نسو شو نخپلی فتوی نمنا شو خاص کر فروی مسائلوں کی سڑے بو برداشت کئی گورت دی عربو په جامعاتو کې د هر مذب خلقوی او هغه غټول <سؤال> ویني استادان امر تویدا د دل <سؤال> نه برداشت <سؤال> درته شش سره نو بس پا را خبره جنگ او پرزوني دي سشل واصبرو صبرک این الله مع الصابرین بشک الله خصوصي مرګره د صبرنا کو دے